Je suis en charge des mobilités euh, au niveau de l'agglomération Pays Basque. Euskal Elkargoan mugikortasun azar naiz, garraioen sindikatuko presidente naiz, eta jean Etxegarai presidente orde, eta biak saiatzen gira mugikortasun politika bat plantan ezartzen. De Gauza hainitz erranak izan dira, bada lege bat, ezin da ha not legea ekibin, ordeinketa hori lehundu daiteke amabi urtera luzatuz, guk erabaki dugu zerokakotx bostekoa izatea, la urtez. Orotarazi nahi dut gaur egun zeroka tsogeita bostekoa dela hamabi urtera leundu nahi badin nuen, bi.000 ta zen zerokakotxe hamazazpiarekin gaur egunzerokaotst hogeita hamaluean ginateke eta zerokako tsogeita bostean dira, bimila eta hemerettzian zerokaotsx berrogeita hamarran iizanen dira eta bestela zerokaotst berrogeita hamaikan giateke.